Майстер Абрагам, самотою гуляючи найдальшими занедбаними стежками парку, думав про долю свого улюбленого приятеля і про те, як він знов його втратив, тільки-но встигнувши знайти. Він згадував хлопчика Йоганнеса, згадував самого себе в генієсьмюлі біля фортепіано старого Йоганнесового дядька, Хлопчина, гордо поглядаючи на нього, майже з чоловічою силою відтарабанював найважчі сонати Себастьяна Баха, а він зате потай запихав йому в кишеню пакуночок цукерок. Йому здавалося, що відтоді минуло всього лише кілька днів, і він дивувався, що хлопчина й був тим крейслером, який тепер, видно, став жертвою дивної примхливої гри таємничих обставин. І поки він думав про ті минулі часи і про фатальні теперішні події, перед ним постала картина його власного життя. Його батько, суворий, упертий чоловік, майже силоміць прилучив сина до мистецтва будування органів, яке для нього самого було звичайним, буденним ремеслом. Він не терпів, щоб хтось інший, крім самого майстра, брався до органа, тому його підмайстри спершу мусили стати вправними теслями, олов'янниками тощо, аж тоді він їх допускав до внутрішнього механізму. Старий понад усе цінував точність, добротність і зручність інструмента, а його душі... Його звучання не відчував, і це якимось дивом позначилось на тих органах, що виходили з-під його руки. Їм справедливо закидали різкий сухий звук. Крім того, старий дуже полюбляв дитячі витребеньки давніх часів. Так до одного свого органа він приробив царів Давида і Соломона, що під час грик крутили головами, наче з подиву, кожен його інструмент був оздоблений ангелами, що били в литаври, сурмили в сурми і відмірювали такт, півнями, які махали крильми і кукурікали, тощо. Авраам тільки тоді міг уникнути заслуженої чи незаслуженої прочуханки і побачити батька зраділим, коли завдяки своїй винахідливості Придумував якусь нову штуку, скажімо, майстрував для наступного органа півня, який ще гучніше кукурікав. Бояською палко чекав він того часу, коли за ремісничим звичаєм вирушить у мандри. Нарешті той час настав, і Абрагам залишив батьківську домівку, щоб більше ніколи до неї не вернутися.